Bueno, Nitus, uh, una victòria en uh, un nou enfrontament de pretemporada, 0-2. Explica'ns com has vist el partit. Uh, doncs m'he vist dos partits. Per mi la primera ha sigut superior a parlar de la que no ens ha arribat en profunditat i no he fet evocions de gol però sí que ens jugat molt bé. I nosaltres hem fet un gol amb un esporadi i atac i la setmana meitat, que crec que bueno, amb els canvis que han fet i també els canvis que ells han fet, ells han baixat un xic a la intensitat i nosaltres crec que hem dominat tota la setmana per a ple i bueno, hem fet un altre gol i podríem haver fet algun altre, però bueno, jo que ha sigut un partit clàssic de pretemporada en què tots dos equips han intentat córrer molt, treballar i a partir d'aquí, doncs, eh, he sigut dos parts com, completament diferents, no? Una d'ells i una nostra, vull dir, a partir d'aquí alçades la temporada que estem s'ha vist un partit bastant disputat no? Sí, sí, sí que ha hagut una intensitat bastant bona a pues, eh, aquestes alçades que, que ells amb ells porten molt de dies entrenant perquè van començar molt aviat els partits que tenien aquí amb l'Espanyol i el Girona i nosaltres també doncs, hem portem ja aquesta la tercera setmana entrenant i avui no, es nota molt que ja tens un fons físic important el que és veritat que nosaltres avui hem notat molt les càrregues aquesta setmana hem tret la setmana amb força amb unes càrregues intenses i jo veig que els dos estaven bastant apletanats. Un olot, eh, Nitus, que s'ha reforçat bé, ha de ser un dels equips capdavanters d'aquesta tercera divisió? No ho sé, jo en principi crec que el que tenim que fer nosaltres, eh, és, eh, com ho diu tothom, no? anar partir a partit, mirar, aviam, i de, mirar de, després del setè, vuitè partit, aviam el rival si són supososolades o no són superiors, i a partir d'aquí, doncs, te'n podré dir. Ara, me sembla que som un, un mes de tercera divisió dels 20 que som, i, part, i jo crec que tenim molta feina per fer, i espero i desitjo que l'equip es quedi una posició de mitja alta. I tu, veritat, molta a veritat, moltes gràcies. Gràcies